Daniel Kapitel 1 I det tredje året av Jehoiakims, Judas konges kongedømme, kom Nebuchadnezzar, Babylons konge, til Jerusalem og begynte å beleire byen. Med tiden ga Jehova, Jehoiakim, Judas konge, i hans hånd, og like så en del av redskapen i den sanne Guds hus, og han førte dem til landet Sinjar, til sin Guds hus og redskapene førte han til sin gutts skattkammer. Så sa kongen til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle hente noen av Israels sønner og av den kongelighet og av de fornemme. Barn som det ikke fantes noe som helst lyte på, men som var vakker av utseende og hadde innsikt i all visdom, og var fortrolig med kunnskap og hadde sjelnevne med hensyn til det som er kjent, og som også var skikke til å stå i tjeneste i kongens palass og han skulle lære dem kalderenes skrift og tungemål. Dessuten bestemte kongen at de skulle få en daglig forsyring av kongens fine mat, og den vin han drakk, ja at det skulle sørges for dem i tre år, slik at de besluttene disse årene kunne stå framfor kongen. Nå var det noen av judas sønner bland dem, Daniel, Hanania, Mishael och Asaria, Och den fremste hofmannen begynte å gi dem naven. Han ga således Daniel navnet Belsasar, og Hanania, Shadraq, og Mishael, Meshach, og Asaria, Abednego. Men Daniel bestemte sig i sitt hjerte för att han ikke skulle besmitte sig med kongens fine mat og med den vin han drakk. Och han ba gang på gang den fremste hoffmannen om att han måtte få slippe å besmitte seg. Den sanne Gud lot derfor Daniel finne kjærlig godhet og barmertighet hos den fremste hoffmannen. Og den fremste hoffmannen sa til Daniel, «Jeg er redd for min herre kongen, som har bestemt hva slags mat og drikke dere skal ha. Hvorfor skulle han vel få se at deres ansikte ser nedslått ut, sammenlignet med de barn som er på deres alder? Og hvorfor skulle dere føre skyld over mitt hode hos kongen?» Men Daniel sa til den oppsynsmannen som den fremste hoffmannen hade satt over Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, «Jeg ber deg.» «Sett dine tjenere på prøve i ti dager, og la dem gi oss grønnsaker å spise og vann og drikke, og la vårt utseende og utseende til de barn som spiser kongens fine mat bli tatt i øyesyn av deg. Gjør så med dine tjenere etter det du ser.» Til slutt hørte han på dem i denne saken og satte dem på prøve i ti dager. Og etter at ti dager var gått, viste det seg at de så bedre ut og var i bedre hold enn alle de barn som spiste kongens fine mat. Da fortsatte oppsynsmannen å ta bort deres fine mat og den vin de skulle drikke, og gå gi dem grønnsaker. Och disse barna, de fire, dem ga den sanne Gud kunnskap og innsikt i all slags skrift og visdom. Og Daniel forsto sig på alle slags syner og drømmer. Og ved slutten av de dagene som kongen hade sagt skulle gå før de ble ført inn, førte så den fremste hoffmannen fram for Nebuchadnezzar. Og kongen begynte å tale med dem og blant dem alle ble det ikke funnet noen som Daniel, Hanania, Mishael og Asaria, og de fortsatt å stå frem for kongen. Og en enhver sak som krevde visom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han till og med at de var ti ganger bedre enn alle de magipraktiserende prestene og alle de besvergerne som var i hele hans kongerike. Och Daniel ble in till Konkyros første år.